— Познайомся. Це флоник. Він у нас живий. Не віриш? Лаваш зграбно перемістився за мою спину, міцно обхопив ззаду руками, так що голова моя трималася рівно. Хір завчаним рухом одягнув мені протигаз на голову. Мене ледве не вивернуло від суміші неприємних запахів, замішаних на старій гумі й амбре помийного відра. Аби хоч якось дихати, я зробив кілька вдихів, закашлявся. І раптом мені перекрили кисень. Рука тхора перетиснула дихальний гофрований шланг. Кругле скло окулярів відразу запотіло. Я відчув себе пірначем, який опинився під водою, на надто ризикованій, незвичній для себе глибині і не може швидко піднятися на поверхню. Спроби затримати рештки повітря і посилати його в легені поступово ні до чого не привели. Я знову закашлявся, Протигазна гума тут же стала вологою і облюпила мені обличчя. Смикнувшись, я змахнув вільною рукою, та чиясь нога у важкому черевикові, очевидно, от хорова, вдарила носоком по кисті, наступила на неї зверху, притиснула до підлоги. Якщо він надавить ще трохи, з пальцями можна прощатися. Розкришить нахід. Як дихається, почулося над головою. Повітря всередині вже зовсім не було. У вухах почало шуміти та дзвеніти. Очі самі заплющувалися. До горла підступала нудота. Я захрипів, і тут протигаз зняли. Повітря в кабінеті теж не можна назвати свіжим, але я з вдячністю, за яку мені тут же стало жахливо соромно, почав вдихати його, наповнювати ним легені, і слів при цьому мене не вистачало. Замість щось сказати, лише розкривав рота, як викинути на берег риба. «Ну, як тобі наш фірмовий слоник?» – запитав Тхір, не забираючи свою ногу з моєї кісті. «Будемо писати, чи ще одного гукнути?» «Піках жопу!» «Оперед!» – протигаз знову опинився в мене на голові. Повітря знову забракло. В очах потемніло і без запітнілих скелець. Не маючи змоги і бажання далі стримуватися, я почав блювати в надії, що кати припинять екзекуцію. Але вони не поспішали, і тепер я не просто задихався, а й захлинався власною блювотою. Ще трохи я зумлію. Невже вони вирішили все ж таки знищити мене у такий спосіб? Темніє в очах, спазми, сморід, стукіт у скронях, гуп-гуп-гуп. це не скроні. Верніше, вже не тільки в голові. Губ, губ, губ! Хтось грюкає у двері, вимагає негайно відчинити. Боги спустилися з небес, аби врятувати недостойного раба свого вараву Ігоря. Відчиніть негайно, вашу мать! З мене зривають протигаз. Блювотиня виливається на підлогу. Я падаю обличчям у смердючу калюжу. Здається, знову від тиску пішла носом кров. Але мене вже не займають. Я не бачу, що відбувається, просто... Лежу і хапаю ротом повітря. «Що тут відбувається? Де стемніть його зараз же, придурки!» Придурки не заперечують. Лаваш вовтузиться із замком, моя закута рука звільняється від сталевого браслета. Тепер я можу сісти, допомагаючи собі руками і нарешті підняти голову, аби подивитися на свого рятівника. «Живий! Живий!» Переді мною, широко розставивши ноги, стоїть майор Вовка Хмара на прізвисько Грузин, власною персоною. А кажуть, чудес не буває. Розділ одинадцятий. Контрольна закупка. Моє визволення пройшло ще швидше, ніж затримання. Хмара просто заявив, я його забираю. А людина-тхір з людиною-лавашем не особливо заперечували. Навіть самі повернули посвідчення, порожній гаман та мобілку. Зустрівшись поглядом із людиною-лавашем, я вирішив не вимагати назад забраних грошей, хоча б тому, що це б затримало мене тут ще на кілька хвилин, а сил не лишалося зовсім. По дорозі хмара завів мене в сортири, я швиденько змив з обличчя кров та блювоту. Тутешня вода сильно відгонила хлоркою. Чистішим себе від цього не відчув, хоча легше справді стало. Виходячи, я навіть не озирнувся. Мені, чесне слово, не хотілося знати, куди мене привозили і що це за місце. Хмара приїхав своєю машиною. Від'їхавши на пару кварталів, він запитав, не повертаючи голови. «Куди ти вліз?» «Поки не знаю. Кістки хоч цілі. У нашому департаменті їх добре вміють ламати. Та ніби цілі. Я обережно торкнувся рукою носа. Його роздуло здавалось напівобличчя, та все ж таки перелому наче не було. У вас усі такі? У нас, браток, усякий є. Не знаю, хто нашому черговому подзвонив і що наговорив, але мене знайшли на мобільному і сказали приблизно таке. В 103 ому твого вараву вбивають. Я... Я здогадуюсь. Тільки не знаю, чому він це зробив. Я свого рятівника тільки зі спини бачив, і то пару секунд. Чудес справді не буває. Зате бувають нормальні люди. Такі, наприклад, як водій тих Жигулів, у яких мене везли. Ну, більше ніхто не міг за цей час розшукати майора Хмару з міського управління боротьби з незаконним обігом наркотиків і попередити. Такого собі Ігоря Вараву зараз обробляють у такому-то районному відділенні. Бо більше ніхто і не чув, як я називав прізвище, звання і місце служби грузина. Від часу мого полону до моменту звільнення минуло майже півтори години. Або всього лише півтори. Або цілих півтори. Це вже хто як оцінює. Мені, наприклад, здалося, що за ці півтори години час узагалі спинився. Слухай, мені тепер і правда ніколи. Куди тебе вести? Коротко розказую все зараз, докладніше, коли будеш мені пляшку ставити. Я пояснив, де залишив машину, і по дорозі переповів хмарі все, що вважав за потрібне. Тобто досить непевно пояснив, за яким бісом приперся слон. Історія Анжели Сонцевої – і Наталі Зими не входила в сферу його інтересів. Ну і, звичайно, нічого не сказав про попередження китайські та українські. А він, у свою чергу, пропустив це пояснення, верніше, цю відсутність пояснення повз вуха. Ну якщо тебе підставили, ти повинен або знати, або здогадуватися, хто і за що, відрубав він. Оці твої мекання про те, що випадково проходив мимо, не канають. Чесно скажи, або якусь статейку про наркобізнес готуєш, або ще гірше. Гірше? Ну, справу боброва копаєш. Якої, між іншим, поки що нема. Чого нема? Справи нема. А смерть від передозу є. Ось ти й вирішив перевірити на собі, хто, де і як може роздобути сьогодні наркоту в столиці. Се, можна подумати, ти цього не знаєш. Тебе таки сильно по жбану стукнули. Давай, вараво, без Б. Бе. куди ти свого носяру пхав?